Wa aile kurkubatu ondar ul ulumi fakam Min alimin qad sama fiha lahu shalu Inna alhamdulillah inna ahmaduhu, anastainuhu, anastaghfiruhu annaudhu bilahi min shururi anfusina wa min seyyati amalina min yahdihi له falamudila lahu, min yudil falamudila lahu min لا falamudila lahu, min yudil falamudila lahu Wa ashkado an la ilaha illa صلى الله عليه وعليه وعلى وعليه وأصحابه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين عمن تقول الله هاقا تقاتي ولا تموتنه إلا وانت مسلمون يا أيها الذين عمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم وما يتيل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث الكتاب الله وخير الهدية دم عمان صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة Bilježi Buhara Muslim u sva dva sahiha od Omara radijallahu anhu da je Allah poslanih rekao hadis koji bi svaki musliman trebao da zna da ne bude džahil o njemu, a to su riječi innamel amalu bimijat zaista su dijela sa nijetima, prema nijetima vojnama liku limrin maneva svakom čovjeku pripada ono što ili svaki čovjek ima ono što zanije ti famen kanati hijratuhu ila lahi wa rasulih pa radi Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam fajratuhu ila ilahi wa rasuli njegova hijra radi Allaha i njegovog poslanika famen kanati hijratuhu li dunyaya yusibuhā aw imra'atin yankihuha ba'd pa ajia hijra bude radi dunjaluka da bi ga dobio ili ženi da bi oženio pe ila ilama hađere ilih, njegova je hiđra zbog onog, zbog čega je učinio hiđru. Ovaj tekst hadisa, mutefekun alih, znači nima sumnja kod njegove rodostojnosti, iako je jedan jako neobičan hadis u smislu rivajeta kako je prenešen, kako je zabilježen, odnosno hadis fard, hadis ferna znači, se prenosi se u jednom lancu od ravija koji jedan od drugog prenosi uh, oni jedni jedini što je tema za sebe uh, i nije bitno bitno je da je hadis vjerodosan oko što je vjerodosan se nema nema sumnje ovaj hadis je od onih hadisa na kojima je izgrađen islam uh, je duro alejhi sa kako kažu je duro din je duro dinu alejha i tako dalje znači hadis na kojima na kojima se zasniva islam jedan od temeljja islama kao što kaže imam Šafja što se prenosi od njega hadisu sulusul ovaj ilma wa hadis je trećina znanja jedhul fi 70 baban min al fiqh i ulazi kaže, ovaj hadis u 70 poglavlja iz fiqa u kojima je bitno šta je čovjek niyetio naravno Također mama Ahmeda se prenosi da je rekao u sudu l'islam al-thalatete al-hadith. Kaže, temelji islama se zasnivaju na tri hadisa. Pa je spomenuo koja to tri hadisa. Kaže, hadith Omar, inama l'amalu binijat. Hadis Omar, ovaj uvijek koji mi danas govorimo. A to je, l'amalu binijat, dijela sa nijetima prema nijetima. Kaže, hadith A iše, men ahdete fi emirna hada ma li se minhu fehova red. Kaže, ko uvede u našu stvar ono što nije od nje, u našu vjeru što nije od nje, to se odbija, to se odbacuje. Kaže u ahadith Numanu ibn Bešir, halal ul-bayin, el-halal ul-bayinun, el, bayinun, el halal je jasan i Harami je jasan. Ta tri hadisa, kaže, na njima, su, odnosno temelji Islama sa zasnovani na njima. Znači da se dijela vrednu prema nijetima, da ono što se unese ubaci, u vjeru, o nese vjera, nije odnjeto to se odbaci i odbija. I treće, da su halal i haram jasni u islamu, u šarijatu. I zaista to tako, znači, ova tri hadisa, ovaj, on, on, sa te strane obuhvataju temeljne, osnovne stvari vjere. I zato su jako bitna. I treba je poznavati svaki muslima. Komentar ovog hadisa nasveće da bude što kraći jer o njemu se može pričati nekoliko predavanja. Rezimirat ćemo uh, otprilike ono što je govorio Ibn Ređeb u svojoj knjizi Žamil ulum velhikem, jedna od najboljih uh, knjiga inače napisana u islamu a i, i, i najboljih komentar koji je napisan na 42 nebevija hadisa. Uh, ta knjiga, znači ona ima a, jako dobrih obrađenih detalja i cijelina koji inače se ne mogu naći u nekim drugim knjigama. I uglavnom, znači svi komentari, većina komentara, je kvalitetni dobri komentara, znači trezvanje velje hadisa vraćaju se na ovu knjigu od im Ređeba. Rezim je, t, t, t, komentara na ovaj hadis je sljedeći, da imamo prvo ovdje po pitanju ovog hadisa, znači inemel amal amalu binijat, imamo prvo Uh, naravno, da zaobiđamo ovdje sa jezičke strane šta ovo znači uh, in nema, uh, jer to onaj ko razumije arapski jezik, uh, skraćeno rečeno, znači, uh, u arapskom toj jeziku znači uh, uh, uh, hasar, odnosno da te riječi in nema, jaktedil uh, hasar, hasar u stvari, uh, hasar znači u stvari da ono što mi preodimo sa sama, Samo su ili zaista su dijela prema nijetima ali sa nijetima ili vrednuju se prema nijetima. E, haser ovde znači i nema, znači haser znači e, isključivo, samo se po tome vrednuju, samo se po tome cijeni. Znači sljedećke, sljedećke strane o tom se može dugo pričati, međutim je, ovaj, pošto se kod nas ne pozna Arab svijezdi, tako da nije potrebe da ovde duljim oko toga. Uh, riječi poslanika salam salam al-amalu binijati. Inači ovaj, ovaj hadis došao više rivajeta. Došao više rivajeta. Binijeti, binijati itd. Što uglavnom sve se svodi na jedno te isto. Tako da ne potrebno da navodimo ove, ove ili binijeti, binijati itd. da navodimo te detalje. Uh, riječi poslanika salam salam al-amalu binijati. Uh, Doslo bi značilo dijela su sa nijetima. Dijela su prema nijetima. Uh, uz nijete. I tako dalje. Znači, možemo sad tu na našem jesku ovaj, uh, više verzija spomenuti. Uh, po tom pitanju imamo više uh, šta znači ove riječi. Djela su sa nijetima ili prema nijetima. Po tom pitanju otprilike ono što je Ređep navodi neka tri mišljenja učenjaka. Šta to znači? Prvo mišljenje je djela su sa nijetima da to znači kaže la mal sahiha mu'tabara bi niyat djela koja su valjana mu'tabara koja se prihvaćaju koja se primaju makbula, ona su sa nietom znači da bi bila prihvaćena da bi bila valjana da bi se računala moraju imat niet to je jedno značenje i dobro je to ono što nama napada na napamet Uh, to bi u stvari značilo uh, da šerijaska dijela, ovdje se govori o šerijaskim dijelima. Šerijski znači ono za što je potrebno da bude nijet. Nači ono za što je potrebno da bude nijet nači nije valjano bez nijeta. To se misli hadisu. Dijela se vredniju sprav nijeta kako kod nas često prevode, to je jedno značenje. Dijela se, znači šerijaska dijela za koja je potrebna nijet nisu valjana bez nijeta a imamo druga dijela znači imamo druge radnje, druga dijela za koje ne je potrebe, nije, ne je potrebe nijeti kao što su neki, neka, neke radnje od običaja jedenje, pijenje oblačenje davanje emaneta, vraćanje emaneta i tome slično e, za sve te stvari ne je potrebe da čovjek ima nijeti ne je potrebe ima nijeti prema tome ne ulazi nijeti u valjanost tih dijela apsolutno Znači, po ovom prvom tomačenju. Znači, prvo tomačenju znači dijela uh, su valjana i prihvaćena ona za koje potrebno nijet ako čovjek ima nijet. Ako nema nijeta, ona, nisu valjana, uh, ona se ne prihvate i nisu valjana. Za druga dijela, za, znači, uh, koje su se vraćane na, uh, na dijela uh, radnje običajne koji nisu, koje se ne traži nijetu u šarijetu i islamu, Znači, za njih uopšte ne potrebe da, nijeti, da se donosi. Navedli smo primjer toga. Jedenje, pijenje, oblačenje i tome slično. Hodanja, kretanja, spavanja i tome slično. Drugo tumačenje. Šta znači el amalu bin nijat? Djela su sa nijetima ili prema nijetima. Drugo značenje je u stvari e, da kaže el amalu vaqi'atun bin nijat sve što se dešava od dijela i od radnji mora imati nit. Ne dešava se ništa bez nijeta. Bez namjeri. Ne to značenje. Znači, ima jako široko opće značenje. Znači, ne skraćuje se samo na, na šerijaska dijela. Nego hoće da kaže, čovjek ništa ne uradi, a da nema za to nit. Mora imati namjer, nit. I čak čovjek kad, znači u bilo, bilo kakvi radnjama da radi, kad nešto hoće da uradi, znači prije toga je imao namjer da to nešto da uradi. Znači, odnosno mislije se u globalo. Nek će pa dobro ima izuzetaka, neka neko nešto bez uze uradi, nikakav, nikakav nije imao. To su izuzetice, znači pravilo je da čovjek da bi nešto radio, kretuo se, radio bilo šta, od AD-ta i od IBAD-ta, bilo šta da radi, on ima namjeru da to uradi što radi. Ne može se des da nešto radi, smišljeno, osmišljeno, prisvijesti, a da nema nijed za to. Znači, po ovom drugom tumačenju, znači, ima obuhvata sve žive radnje koje osoba koja radi, koja čine. Hoće da se kaže u stvari da ne, desi, ne dešava se nikakva radnja ni dijelo po ovom drugom tumačenju bez nijeta. Neko reči, ba, što, ovaj, je reći, pa dobro, što ima potrebe da se sa to precizira? Sa nijetom, bez nijeta ili ovako onako. Ima potrebe zbog čega? Zato što u hadisu imamo jedan problem, a to je, na početku hadisa kaže inemali amalu benijad, djela se vredniju samo prema nijetima, a onda nastaje oko inemali kumori lekuli imrin maneva. Svakom čovjeku pripada ono što je na nijetju. Pa ispada sada ovaj, da ovo drugo ponavlja ono prvo znači prvo se kaže dijela uh, su spravnijeta dijela su prema nijetu a onda svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio to je ponavlja jedno te istog je li to ponavlja do te istog obično u šerijaskim tekstovima korana i suneta uh, ne ponavlja se jedna te ista stvar osim da je ciljana da se ponovi što bi se ovdje ponovila što bi se prvo rekla da se dijela prema nijetima pa opet svaki čovjek uradi nešto to, uh, najishodno ono što je što je, što je, što je nanijetio Znači, e, e, sad je ovo tumačenje se vraća na to. Znači, e, shodno kako pritumačujem? Prvom, po drugom e, mišljenju, e, onda, se, onda se može razumijeti ovo što je došlo u hadisu. Po ovom drugom mišljenju, ako užijem ovo, ovo drugo mišljenje, e, amalubinijat, e, dijela su prema nijetu, znači, ne dešava se nijedna radnja, jedno dijelo bez nijeta, bez namjere, kaže, to je opće značenje. A onda u nastavku hadisa što je došlo, Inna ma'akum li imrin manewa. Uh, zaisa svaki čovjek, čovjek, ima od onog što je, ima od onog što radi, ono što je nanetio. Naći ovo drugo bi znači na šerijska djela, ovo je prvo općeno, da sve što se dešava, sve što radiš, sve što činiš, ne dešava se osim da ima namjeru da to uradiš. A onda drugo, znači sa šerijske strane imaš nagradu ili se prihvata ili ne prihvata ono što se radi, shodno šta si nijetio a dobro onda kako bi se tumačilo akčem tako, kako bi se onda tumačilo po prvom značenju po prvom značenju onda da kažem ela malu bin jat a, dijela su valjana a, ili se prihvataju, shodno nijetio, onda bi ispalo ovo drugo što je došlo li li svakom čovjeku pripada ono što je nijetio ispada da je to ponavljanje, da jedno te isto Znači jednom se kaže pa onda drugi put se potvrđuje to. Jednom se kaže uopćeno da, da, da, znači, da se djelo valja zavisno od njeta, onda se kaže svaki čovjek ono što nije imao toga. Znači ponavljati jedna te istija stvar. U tome, u tome razga u, u tumačenju ovog, ovog adisa. A onda imamo treće mišljenje koje, koje je neki spoj ova dva prijedhodna. A to je kaže da znači el amalu biniyat el amalu salihah wa fasida wa maqbula wa marduda wa musabah au ghair musaba biniyat kaže do djela bila dobra bila ništavna bila ona koja se prihvataju ili ona koja se odbacuju za ona koja se nagrađuju ili ona koja se ne nagrađuju sve bivaju sa niyetom pa kaže a je Ako je to što se radi, znači, ako je to nešto šarijatsko djelo, njegova valjanost, znači valjanost tog djela ili nevaljanost, zavisna je od njeta. A i ono što se radi mimo šarijatskih djela, nema ga bez nita. Tako da je to spoj ova prijetodna dva mišljenja. To znači, da bi, da bi, da bi, ovo, da bi ovo na kraju drugo značio, i nema li kul imrin ma A, da u stvari da je bilo do puno ovog prethodnog da se potvrdi da se kaže obavještenje kaže la yahsulu lehu min amalih illa bihi čovjek ne dobija ništa od svoga dijela osim ono što je nanijeto potvrđuje znači uopšteno se ovdje govori valjanost nevaljanost prihvatljivost neprihvatljivost dijela koja se ne nagrađuje, nagrađuju sve su s nietom a onda čovjek će dobiti samo ima će nagrad onog što je zaista nanijeti onako kako treba da nanijeti. U u svak suša da ne bi za, ovaj da ne bi ovaj za ovaj, da da dalje ne ulazimo. Nadam se da ste razumijeli, znači uglavnom po se znači, ta dva odnosno tri tumačenja toga a, a, iz razloga toga što je u hadisu dolazi do neke vrste ponavljanja jedne te iste stvari. Dobro. E, sada ovdje, znači, naravno, sada dolazimo do, do ovdje do vrlo bitnije stvari, a to je uh, definicija nijet. Šta znači nijet? Nijet, stvar stvari, naravno znači jedna vrsta kasda i rade, znači namjere, htjenja. Namjere da se nešto uradi, htjenja da se nešto uradi. A to uh, sa širijaske strane, uh, učenjaci kad govori o nijetu, imaju dvije upotrebe nijeta. <clears throat> Ima jednu upotrebu nijeta koja inače bila praksa kod celefa ovog umeta da se upotrebljavao nijet. A to je da su podrazumijevali pod nijetom da li se to dijelo koje se radi, radi radi Allaha jednog jedinog ili se radi nekog nekog mimo drugog Allaha Đelašanu. Znači to je značenje koje se inače upotrebljavala riječ nijet koji je inače selef znači, i, u, uh, i u govoru poslanika wa sallam, dolazi u tom značenju čak i u kuranskim ajetima određen kad se spomeni nijet i namjera da se misli na to da li se radi to zbog Allaha čisto radi Allaha iskren nijet što mi ono nazivamo ili se radi s nekim drugim nijetom nešto drugo da ušičariš, da ubaciš da, u, da, da provučeš To je jedno jedno poimanje i spomenućemo ili možemo od nas pomeni znači recimo kao kuranski ajet <coughs> u kojekad džuzu šeminku mejuridu dunja, u minku mejuridul ahire sura ala sura imran kaže ima od vas oni koji su željeli dunjaluk a ima oni koji su željeli ahiret sa djelima koji su radile od džihada u džihadu bili i kaže jedni su htjeli sa tim džihadom dunjaluk jedni su htjeli ahiret Ako što sprenesuje do onoga Saba, kaže, ja nisam, nizam dok nije obanjen ja, nova, da, da neko ima od nas da je htio dunja alup, znači, bi logično, da mi hoćemo ahiret s ovim delima. Men kane ju ridu hartheda ahireti nezid lehu fi harthihi. Kaže, onaj koji hoće da, onaj kaže ko hoće da uzme plod ahireta nezid lehu fi harthihi. Mi ćemo povećat u njegovom tom plodu, u njegovom sijanju, ono što radi tako dalje. Menkande, yuridu lharse dunja, nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min asiba. Onako hoće ka je da hoće da, da uzme od dunjalu da, da dunjalučki šičar uzme isključivo, da će mu od dunjalu ali kaže na ahiradu neće imati udela nasiba. Glavno znači ovi ajeti govori o tome, znači šta cilja s tima? li dunjaluk nešto što je provlasno i hoćeš hoćeš nešto što je kod alaha dželešano. E, u glavnom ovom kontekstu upotrebljavala znači rić niet. E, kaže ili imamo na hadis ovaj mutafeku nalehi u u u, u u u kojem je došlo da je poslanik sallallahu rekao od sad ne beva kasa kaže Uh, inneke len tunfiqa, drugi dug, hadis, uglavnom, man ti interesuje što vezano za nijed, kaže inneke len tunfiqa, nefeqaten, biha veđhe lahi ila uthibta aliha. Kaže, ti nećeš udjeliti uh, neki imetak sa kojim želiš Allahovo lice, a da nećeš biti zbog njega nagrađen. Kaže, hatta lukmete teđaluha fi, fije imra etik. Čak, kaže, zalogaj koji staviš u usta svoje supruge. Hadis mutafekun alayhi, znači ovde govori o tome nije to radi da uradiš neko djelo radi Allaha džele šhanahu. Ili onaj hadis drugi uh, inna yub'athu nasu ala niyatih, ljudi će biti Uh, prožiljani shod na njihovim nijetima, shodno njihovim niyetima. Odnosno shodno zbog čega su radili, ono što su radili od djela. To je ono, znači opće poznati uh, tumači je nije tako. I opće znači kod nas kad mi govorimo o niyetu, jesimo niyet kaže, eli nisi mi niyet, misiš se ode ovaj, kakav ti je bio niyet? Da li sto radio radi Allaha dželle šanu ili se radi zbog nekog drugog, uh, sad neki drugim ciljem, nekog drugog šičare, ili si pomiješao jedno i drugo? Hoćeš i i yahirat Uh, a ono što su Fukaha ovaj, islamski pravnici uh, uh, tumačili u, po pitanju neta. Uh, u njih znači, imamo drugo tumačenje neta, a to je Nijet sa značenjem temjezul uh, ibadat badu hamin bad a to je znači pravljenje razlike uh, između ibadeta da se ovaj ibadet različio od ovog ibadeta uh, poput toga recimo da čovjek uh, kada zanijeti podne namaz, on napravi oralsku sa tim nijetom od drugih namaza. Znači, uh, sa, sa tim nijetom on pra, znači, pravi oralsku između ibadeta međusobno. Ili ako napravi, da ima nijet za post, nije isti nijet za post, kao nijet za namaz. Znači, razišto. A onda također u to ulazi i nijet između uh, ibadeta i adeta. Znači, između, recimo, kao što su ad -adeta, da adeta, da se osoba okupa. Osoba se može okupati da se rasladi, da se okupa zato što je prljava. I ne trebaju nijet. Osoba može uzeti gusul, da uzme gusul od džunubluka. Osoba uzme gusul od džunubluka i tada joj treba nijet. Da bi bio ispravan gusul, mora imati nijet. Jer je gusul i badet. I ulazi, znači tu treba nit. Dok kupanje radi da se rasladi, da se da čistoči, ne treba nit i sa tim nijetom se pravi razlika između adeta i ibadeta a prije toga smo rekli znači između vrsta ibadeta se pravi razlika sa nijetom uglavnom ovaj način ovaj način tretiranja, poimanja nijeta to uglavnom islamski pravni se na fakije u svojim knjigama dok ovo prvo što smo spomenuli a to je da se sa nijetom pravi razlika šta radimo radi Allahđeošanu šta radimo radi nekog drugog mimo Allahđeošanu radi Dunjaluka položaja nekog šičara ovog i onog vrsti i tako dalje. Uglavnom, znači, to su ta dva opće poznata načina tretiranja nijeta kada o njima govori učenjaci. Naravno, mi imamo na klasični primjera nijeta, ovo što imamo, recimo, kod nas u praksi. Nijet. Tiz, ono što nama poznato što izbija u oči a to je donošenje nije ta riječima recimo odnosno kad čovjek osoba će da klanja da li je, da li je potrebno da se nije izgovori riječima ili ili nijet u srcu uglavnom tome govori rečebi bi o taj vrlo bitna stvar a to je da je osnova da je da je osnova da se nije donosi u srcu i oko toga ne ima razilaženja, a ima razilaženje oko toga da li se nijet u određenih situacijama, mislimo i badetima ovde, da li, se, da, li, da li je nijet propisan izgovarati ili nije izgovarati, pa naravno ono što je prednasteno od Selefa umeta, od mnogih učenjaka, to je da je izgovaranje nijeta za određene i badete da je to novotarija. Zašto, zato što nije to potvrđeno od poslanika Sanlana, niti, niti od Selefa. Uh, osim, shodno kako se tumači, osim nijet za za hađ i umru. Kad se ide na hađ, na umru i kada hoće da se zanijeti, kaže lebejke Allahumme umreten, a lebejke Allahumme hađen. Allahum moj, da zivam ti se na hađ, a da zivam ti se na umru. da to opet nije onaj klasičnije. Ne kažeš ti nawaitu an ahudja lillahi ta'ala nawaitu znači ja netim da obavim hađ radi Allaha uzvišenog ta takam niyete postoji znači ono sam izgovaranje riječi koje se izgovara prilikom ulaska u obrede hađđa u svakom slučaju jedni učenjaci smatraju da je to izgovaranje niyeti riječima ali drugi netetiraje ali imamo unutar mezheba zanimljiva stvar od četiri mezeba, imamo dva mezeba što je prevagno u knjigama i danas se tetira da je to od mezheba mada to prvi učenjaci nisu rekli A to je da se izgovara nijet velikom prilikom, ovaj prilikom ovaj stupanja u namaz, da se da je, da je mustehab da se izgovori niet riječima. Koja sto dva mezeba? koji izmatraje? Znamo naš mezep, to ha nefizikni, znači dominantno nefizički mezep je mustehab da mustehab da se izgovori riječi, ovaj da se izgovori niet riječima. I još koji drugi mezep? Šafijski mezep. Ta dva mezeba, znači po njima je mustehab da se izgovori niet riječima. Naravno, nema dokaza za to. I unutar Mezeba su učenjaci koji se drže dokaze, argumena to ukazali da to nema osnova, da to nema dokaza, da je to čak novotarija. Ispravno da je to novotarija. Međutim, i to postoji, znači, postoji unutar Mezeba. Uglavnom, kada kažem Mezeba, pazite, ovaj, pravite razliku kod Mezeba, ono što je bilo u početku Mezeba, prvi 300, 400, 500, godina, dok poslije, dok poslije, znači, potonje Potovni učenjaci unosili sve mezeba. Unosili su, tumačili su razno razne stvari koje inače nisu spominute kod prvih učenjaka mezeba. Evo klasičan primjer kod hanefijskog mezeba, recimo onaj diranje resica u šiju. Znači nije spominuto od Ebu Hanife, nije spominuto od Ebu Jusufa, Muhabbedev Salašajbanija, Zufera. Uh, i tako dalje nisu spomeli sp ili ili ovaj uh, Hasan Ibziada Usain Ibziada loja Lu nisu pomenu to od njih međutim posle Untar mezeba su spomenili određene učnjaci kao da bi pojasnili to dokle da dižeš da između ramena i između ušiju pa da bio siguran da se si dignut od visinu ti dirni ovaj donji dio Ovaj, ušiju, da bi bio siguran i tako uvežilo za prakci spominje suntar meziva. Uglavnom, ovaj, takvi primjera ima mnogo, znači, razka između ono na čemu su završili mezive zadnje 306-stog godina za razko, ono na čemu su mezive bili prije toga. Znači, takvi primjera je mnoštvo u, po pitanju mnogih propisa. <clears throat> Dobro. E, ima ovaj ređe, je mnoštvo mnoštvo izreka od Selefa e, vezano za nijet, o bitnosti nijeta. Kao što kaže Jahja ibn Abikathir, kaže ta'ale mu nije, fe inneha eblegu mine l'amela. Kaže, naučite, poučite, naučite se nijetu, jer kaže, on, kaže, ebleg, on je bitniji, veći, znači, obsežniji je od dijela. Znači, nijeti čini dijelo valjani, nevaljanim, bitnim, nebitnim, uveličava ga ili govomanjuje. Uh, i zato je uh, jako bitan nije da se on nauči. Kako čovjek može naučiti Što znači naučiti nijet? Kako da naučiš nijet? A na izreka uh, zvezano za nijet uh, da, da koliki uh, od sufijana teorija koliki, uh, koliko je tež, nijet nije lahka stvar. Neko misli da je to nešto jednostavno. Tu zanijetiš i ideš dalje gotovo. To je lahko reći na jeziku. Kad gažemo, nijet na kojim treba ustrajavati. Osoba određena počne neko dobro djelo da radi i u početku ima iskren nijet, pa onda svremeno kako ga radi, pogubi se na tom putu i izgubi nijet. I više nema nijeta i čak ima pogrešan nijet. I to se zna desiti. I zbog toga je nijet jako teška stvar. Zato i e, Sufjan Thauri kaže ma alajtu shay še, shadd alayye min niyyati. Nisam ništa teže liječio od sebe od niyeta, moj niyeta. Šta je tu toliko teško liječiš? Pa zato što ti niyet ubaci se u niyet, počneš da radiš nešto radi Allaha, jala shanu. Ode misli na niyete, ono da da ćeš djelo radi radi Allaha ili ne, radi nečeg drugog. I vremenom čovjek počne, uzmo fashion primjer, čovjek hoće da radi neko hajrli djelo. Humanitarna organizacija uključio se on organizaciju i radi da, u ime Allaha Đelšanu radi Allahovog zadovoljstva. I u početku s tim nije to krenio. Pa malo, pomalo, mjesec, pomjesec, godina, pogodno, nađe, ima nekog šičara tu, poston može se tu i dobiti. Ima ono, jel, koje radi oko meda, da nije se koristio od meda i tako, poznata ona, narodna. Znači, imaš koristi lično od tog, pa onda ljudi, postoješ ti ljudima poznat, pa značajan, pa svi te zovu, svi se pokod tebe, preko tebe nešto, ovaj da, da, da dobiju i tako dalje i onda malo pomal počinje se miješati nijet mijenjati nijet čovjek počne u početku da ima iskreni da traži znanje isključivo radi lađa lešanu i ode i studira i školuje se i utroši vremena i truda ovako onako u početku radi lađa lešana onda vremenu se počne mijenjati nijet po, ako ako ga ne održava Ako država ne preispituje svoj njih, onda počne povrema, da, znači, zbog položaja, zbog ljudi, zbog para, zbog uh, da bi bio poznat ljudima, i tako dalje, pomiješa se nijet. A vi znate, ovaj, uh, značaj, bitnost nijeta, kao što je došlo Hadesku kod muslima, da tri osobe sa tri uh, jako velike jako velike, bitne stvari, karakteristike, odlike, pohvalnost obine kod osoba, da će biti zbog pogrešnog nijeta prve koji, sa kojima će biti potpaljen džahenem. Što nas je govorio o opasnom stvari nijeta. Da nijet može biti jako škakljiv, da može biti čovjek u početku nešto počne radi sa iskrenim nijetom, hoće da nauči uh, Kur'an, napremljati, hivs Kur'ana radi Allaha Želšanu, da, uh, da bio onaj koji čuva Allahovu knjigu, koji pamti Allahovu knjigu, da bi mogo bolje da praktikuje vjer posto oči ono i upjevače pjevače i u i ovo i nagrada tamo nagrada vamo upire s prstom ovaj karija ovaj ona, i, i pogubi se na tom putu po pitanju nijeta i zato znači kaže Sufjan Tevri znači ovu stvar znači najtežije što sam riječio kod sebe kaže nijet ljenaha te te kallebu aleje jer se kaže nijet te te kalleb bio promjenljiv neuhvatljiv Noče znači, nešto počneš po početku kako treba, a onda svemeno na vrijeme promieniš. Neko počne da loži na predavanje s da se okriti, da nauči, da stekne izdanja. A onda poslije toga promijeni, došao da vidi ovo, da vidi ono, kakao džema, naginje ovom, naginje ono, menješ gore, dole, tamo, on. e nema nigdje ni On ide zbog nečeg drugog, da prati, da providura, da ovo, da ono. I zato znači za svako djelom koje radimo, čovjek treba onaj da se prispita, da pročsitse. Da proči si svoj nit, da kaži, i zato je poželjna stvar, bilo koje, bilo koje je dijelo neko da radi nešto. Prije tog dijela proči si svoj nijed, ustaješ na keamu lijl i ustrajuš se na njimu, ustaješ godinama, da, noćima i tako dalje. S na vrijeme pročiš nit. Da se zna, da čega ustaješ, šta ti je cilj s tim ibadetom, pročiš čak na seždi kad padneš, kaže gospodaru moj, čini ovo samo radi tebe radi tvoga zadovoljstva, a ne da bi ljudi rekli da me vidli, da bi da moja žena pričala kako ja noću ustajem kada ona ne zna ko ba ja ga ona me videla i tako dalje znači te stvari čovjek znači, mora zaista, znači sve vreme stalno znači, malo malo nešto radi, u dobri dijela čim malo se uhodaš u to odmah pročišavaj niti nemoj kaži jesam a, kaže, ustabilio sam se na ovo e, tu što se bilo tu je opasno to je najopasniji Znači, ovo za svako dijelo koje čovjek ustraje na njima. Poživljeno da ustrajava na njom, poživljeno da ga radi. Međutim, tu obično doze, četan te ne može odvratiti od njega, već četan vidi izgubio nadu da te odvrati od tog dijela. Vidi, jaksi. E, ima gdje te može prići. Pa onda počne došaptavanje. Pa vidi ljudi, rekli, pa gledaj, pa sas ti ovo, sas ti ono, tak. i malo pomalo, znači, zavrnete. Zavrnete, ti rodiš djelo ko ba jagi banjšćinom radiš jelo dobro, a u stvari tvoj nije tamo sasvim nešto drugo. Donjaličke neke koristi, upiranje prstom i to je ona rijalog, što ga mi nazivamo. Rija. Koja je nasljela Ru je to rea, vidjeti nešto. Radiš nešto da bi ljudi vidjeli da ti radiš. Znači radi, nasljela ti te riječi. je to da radiš dobro djelo, jer ti početka početku, a to, to ona opasnost. U početku početi se da djelađeš, a ne interesiš šta ljudi misli sad za briga što su šalj ljudi mi se što si odužio seždu i nama što dugo klanja što posune tu ovo radiš pa ono a onda vremenu na počiješ malo da predlagođavaš danas ljudima odužiš razdužiš Kad si sam s fušeriš i tako dan znači vidi znači nešto nije nije uredno znači ima krivina a to se dešava to je ta opasnost nita. znači i zbog toga je potrebno znači nije da se stalno pročišćava nije to nije to nešto do nećeš na početku nije ti jamo dalje radi živi dok ne umriš ne ma to tako nešto dopustiti ne znači to je znači obično čovjek se dešava to je to pokazala da obično čovjek iz znači dovoljno su riječi ovo Sufjan Severija znači ako on emir mu'mininu hadisu Najveći stepen u hadisu koji, koji može postojati i da on kaže da imo problema sa nijetom da ga teško liječi i da je da je promjenljiv šta ću on mi obični mi fišfirići ma šta smo mi ispred ovih sva veliki učenjaka kaže Abdullah ibn Baraka kaže, kaže rubbe amelin sagirin tu'azzimu hune mnogo je kaže malih dijela kaže koje nijet uveliča nečija marka znači puno kad i udeli rade lađelašanu Nema čovjek, nema, ali ono što ima o ime Lađešanu udjelio sa iskrenim nijetom. Kaže, vorub amelin kebirin tu sagiru nije. A kaže, mnoga velika krupna djela. Dao para, mu naru napravilo njegovih para. Međutim, tu sagiru ho nije. Nijet mu umanjiti tu stvar. Pa ljudi pričaj, pa na spisku je, na prvije, gore, na onom spisku gore, da je najviše da Pa ljudi spominju, pa kaže, ovo je O, da znači, ljudi se pozivaju na tako da i malo pomalo znači, umanjujemo se to djelo shodno tome koliko se njegov nijet u tom djelu kvari. Dobro. Da navodim više izdreke. Ima mnošta drugi izdreka koji su navodili učenjaci vezano, vezano za bitnost. <tipisim> za bitnost nijeta. A onda imamo u tekstu hadisa drugu temu koja je spomenuta to je hiža. Pa kaže femme kan da hijjetu rasulih fajhatu la rasul. Kaže ona čija hijja bude radi Allaha i njegov poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže onda se i broji da hijđa radi toga radi Allaha i radi njegov poslanika sallallahu alaihi wasallam. A kaži, čija hijđa bude radi dunjaluka da zadobi dunjaluk. Po toga čovjek čije ne hijjo od tamo od na zapad radi dunjāluka ili žara toga zbog čega otišao tamo jel. I nije problem, nego problem sada da ne on čeka, on radi neko veliko djelo nešto, on čovjek radi radunjāluk rad para. Ili radi ženi je ode jankihu da bi oženio ženu njegova hižra, kaže ilama hađireli. O, da vaš pa se u hadise navodi, kaže ko čija bude hižr da radi, radi dunjāluka ili razjeni da je oženi a na kraju završava s nečim drugim neodređenim kaže njegova izjava zbog onoga što otišao hoće da kaže svi slični primjeri tome učinio se radi ovog gradionog znači mnoštvo primjera u svim oblastima ako se učini a ne radi Allaha dželešanuhu radi vjere znači, znači imaš ono zbog znači imaš ono zbog čega se učinio imaš tu nagradu e, narod sada dolazi što se tiče što se tiče hidrije znači tu tema neki komentator debo ovaj, kadisa ovaj o Hidži su onda ovdje pisali neke pamflete, to nadugočko, naširoko, vrste Hidži i oni Uglavnom, znači, rezimije priče o Hidži je se vraća na to da je Hidža u stvari ovaj, uh, Hidžran u beledi širke u entikalu ila, uh, ila daril islam. Da su ostavi uh, uh, zemlja, mjesto, sredina širka, naravno to se može dati kufra, i da se pređe i ode u mjesto i sredinu gdje je islam gdje su muslimani. To je u početku bilo, naravno, Ima, po ovo ovog hadisa, ima ovaj, jedan hadis kao, koji je povod, povod kao nastanka ovog hadisa, u stvari taj hadis je dajk, pa ne potrebno da ga spominjimo, ovaj, osoba koja je učinila hijđu radi ženi iz Mekiju u, u Medinu, međutim hadis se slab, pa ne potrebno da ga spominjimo u tom kontekstu, mada, znači, primjere toga što je spominjeno u hadisu, naravno. Uh, Nači ova hiđa ovdje koja je spomenuta znači ovdje je samo znači navedeno e, naravno o, da, da pojednostavamo to što je došlo u hadisu znači ko učini hiđu iz mjesta kufra i širka e, koje prevlađaju to mjestu e, u mjesto islama gdje prevlađaju islam i muslimani radi Allaha i radi njegovu poslanika odnosno radi vjere da bi Uh, živio ispravno po pa da bi naučio vjeru, da bi ispoljavao vjeru i tako dalje, znači ima, on se smatra da je muhađir istinski pravi, muđahir, uh, muhađir po šarijatu. Uh, obrnuto tome, znači, ko uradi uh, uh, uh, hijđu sa nekim drugim ciljem, ovdje je navedeno znači, taj primjer radi odnjalka, radi ženi, znači, on se ne naziva Znači, on se ne naziva muhađirom, nego se naziva, ako je radunjalka, tađerom, trgovac. Ako je radnik, ošto je, znači, če nije radi, ra, radi para, radi uh, ošto da se ona zapada sožani rad papira, muhađir uh, za papire i tako da Znači, shodno, znači, kako je čovjek s kojim nije tome otišao. Takvi, znači, o, o, ovakve primjere možemo, znači, raznorazno navesti. Znači, za sva ostala dijela. Za sva ostala dijela, njihova valjanost i nevaljanost je сходna nije na koji ga je postaklo to djelo. Čovjek otišao u džihad, otišao da, da se bori za uzizanje Allahove riječi, kao što došlu hadisu. Mutafekun alihi men qatil allite kuna kelimatu llahi hil ulia, onaj ko se bori da bi Allahova riječ bila gornja, koji fehu fi on se on je na Allahovom on se bori na Allahovom putu. A onaj koji je izašao sa nekim drugim dunjadiškim ciljem, da bi se zvao, da, bi on, da je on muđahedin, da je on hrabar, da je on se priključio, da je on ošo ovu onu skupinu, da radi, nije imao pametnih posla pa odšao tamo i tako dalje. Uglavnom, znači, čovjek može imati raznorazni nijete, a to se, znači, pati, mi nijet ne znamo, ne znamo to u njegovom srcu i dok ne ispolji na svojim, svojim riječima ili pokaže u dijelima. <hup> Naci takvi primjeri znači, da ode i čovjek e, na hađž da ode znači maloprisvojeno džihad znači e, s, u sva ta dijela u sva ta djela se može umješati neki pogrešan nit rialuk znači čovjek ode u džihad u stvari da bi se pokazuje da on hrabar čovjek ode u džihad boris u džihadu stvari ili boris u mjestu gdje napadnu to neko mjesto a on u stvari spoljao neki patriotizam on se bori zbog naroda zbog države zbog rijeke Bosne zbog ovoga zbog onog on se bori zbog toga znači to je to je paganski neki žar ali on se bori zbog toga patriotizma i on gine zato a a a a ostvari ušli redovi oni koji se, koji, koji se nazivaju da su da i tako dalje u tome znači ulaze sve skupine Traženje šerijaskog znanja, ono može biti radi lažja šano, može biti radi dunjalka, radi položaja. I to je ono što sam malo prije spomenuo, znači, opasno svim ovim dijelima. Čovjek u početku ima iskren niet, a onda malo pomalo promijeni nijet. I upako je to u filozofiju takva sredina, pa mi smo ovdje, on, znači ono, poznato, pitanje opstanak, pitanje je opstanak, ne ti ovaj, ne, ne možeš ti te tako objenjati, ne možeš ti ovo, ne možeš ti ono, uglavnom, se ti ona uklopio si, platu, imaš finoti, lepoti, reformati nijedane godini, ništa, sam polako, mudro, znači, ko kornjača do dana, nešto će biti inšala, i tako, znači, ona, čovjek sebi uvijek naže neko opravdanje za ono što radi, nabije opravdanje kad hoće da opravda nešto što, što, je, što bi trebao u stvari da ispravno radi, a on naže opravdanje zašto to ne može. Uh, što mi kaže Mel napravi neku filozofiju od nečeg uh, odbrande taj mehanizam potreba čovjeka takav je čovjek po priroda obično pa vi znate pravilo ono ovi mlađi mlađariji a ovi što su mladi oni su oni nekake promjene reforme revolucija a ovi stariji mudraci mudri oni onaj, uh, doživjeli imaju iskustva životnog pa skonta al ne ide ovaj svaka promjena brzina tako ode glava a glavu treba sačuvati, onda oni, onda oni mudruju kad nije to tako, treba to polako, pa ovo, pa ono i tako dalje. Tako da je opišno ono poznatno, znači omladan donosi promjene revolucije, vrši neka pogriže, neka potrebe o to metodu, načinu, u, u cilju, tako dalje, ali obično od njih, zato zašto mlad, zato što mladna nije svjesna u što se upušta, što ovaluje, nisu svjesni, nemaju pojma, pa grlom u jagode, glavom u jagode i tako dalje, pa, ali uglavnom pokrenu stvari, dok ovi stari mudraci oni se već ono spusti, nazavnju vide kako ide, gdje ide, koji sistem, tako a sve to ima vezi sa nijetom, sve se to vraća i na nijet, ima vezi s znači, počne nešto u znači Raznorazna djela, kao što ima tekst hadisa, men ta'allame, a il nima jubte ga bihi veđula. Ko traži znanje, sa kojim se traži Allahovo lice. Znači, osnovno je da traži znanje, da učiš Allahovu vjeru radi Allahovog zadovoljstva, radi Allahovog lica. To je osnova. A to je znači da otkloniti, kao što daže Imam Ahmed, definicija tražena da otkloniti žehl o sebe, osebe je hla otkonda na na znanju obožava Allah jeano isprovodi šerijat u svom životu i da drugi okoriseš sebe. A onda ti to, znači, što bi trebao tražio imao imao Allah jeano radi Allaha, Allahovo zadovoljstva, kaže la ya talemu illa li sibe be bi arad minedunja. A on to ne traži osim kaže da bi, da bi, da bi neki donjaološki šičar ima od toga. Da bi radio o instituciji, da bi imao položaj, da bi ovo, da bi ono... I naravno, u to su upako je obavezno ono, jel, da je takav sistem, tako mora, i tako je bilo i prije i, i tako dalje. Znači, uh, uh, promijeniti ne može... Uh, znači, raz, nađu se razni izgovori za nedjelovanju, onako kako bi trebalo. Ono kako kući. Jedno učiš ovaj, znanje, a jedno su marifetluci, kako kaže. Jedni su to je život. A ovo je kao teorija. Uh, kaže, Lem... Teđi, lem jeđid arfel dženneti jomen kijameti, neće naći miris, rih, neće naći miris dženneta na sudnjem danu. Ovdje, znači, riječ o tome, da je ovdje došla strašna prijetna, hadis, ocenju ga mnogi privatni vjerovodostojni, pošed, Albanije i ostali, govori o tom o opasnosti, opasnosti, znači, pogrešnog nijeta. Načo sad možemo ovde znači na na što primira po pitanju nieta po pitanju hidže i tako dalje ni nam ci dolazimo detalje bitno da se osnovni stvari razumiju je e, jedno divno stvar što je došao što je pojasnio ibn Recep u svom komentaru uh e, ovog hadisa u, džamiju, u knjizi džamiu lume var e, je to da je pojasnio da je pojasnio nekakve stepene ili vrste vrste djela koje se rade, kategorije dijela koje se rade mimo Allaha Đelešanu. Kad imaš nagradu, da to dijelo, kad ne imaš nagradu. I to što vam preasno je, rijetko gdje se može naći nekim drugim knjigama, a jako je korisno, jako je bitno. <clears throat> pa ćemo spomenuti neke stvari skraćeno, nakon kako je spomenuo, Ova, jer imamo, ono, imamo padite, ono poznato, vjerojatno ste čuli, da ima, imamo određeno razilaženje učinjaka oko pitanja, oko pitanje toga, Kada je dijelo batil, ako se sa tim dijelom pomiješa, pogreša nijet. Radiš nešto radi alahađa lešanu, što se inače radi radi alahađa lešanu, pa se onda pomiješa, pogreša nijet i da li je to dijelo batil, nije batil. O tome je riječ. Znači o tome govorimo o tim vrstama dijela. Naravno, pazite, nijet igra i tu ulogu, vrlo bitnu ulogu, to je da možemo, da možemo i badet, Pardon, da možemo adet sa nijetom pretvoriti u dijelo koje, za, koje se, za, za koje imamo nagradu. Ili u prenesenom značijom koji danas nazivaju ibadetom. Tako da pretvoriš adet u ibadet. Ali ne onaj zbog kojeg se tekfiri, zbog čajka nastoja u Belaj. Znači, radi se obično djelo, a imaš nijet sa njim, da imaš nijet sa njim Allahovo zadovoljstvo. I onda se to dijelo promijeni to se dijelo promijeni, imaš nagrado za kao da si radio nešto što je od ibadeta, pretvoriš adet u ibadet. Poput toga klačno. Znači čovjek, čovjek zanijeti sa ranijim leganjem u krevet, da ranije legne u krevet sa ciljem, sa ciljem da se odmori, da može ustati, da se dovoljno odmore, da može ustati na kjama.